La da, cititor pe proză. Grand Maria, de la Casa verde lângă, lângă Olar. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit în casa asta, frumoasă. Bine ați venit! doamna am la grad. Vă rog da. să vă spuneți numele complet, după acolo. Sunteți, Eu sunt după soț grad Maria al Niculaeul, al Niculaeul Și după născută, după tata, Maria al lui al Ostașel. În ce an născut? În 1951, 11 martie. De ce vă zice al lui Ostașel? Pentru că străbunicul meu a fost făcut armata la în Germania, la nemți, 12 ani, a un copil și a venit un om bătrân. Și el eu, a constatat lumea că el o mai scăzut în armată, nu, nu -o, că atâta a fost de greu, nu s au făcut bărbat. Și el a zis, nu i-a zis staș că de mult a paciat la timp s o zis la armată staș o... Dar el a venit un om li s-a părut la săteani că e mai mic ca cum s-a dus. Și eu zis o să el, adică ca la un copil. Și uh, când a plecat la armată, cine l-a luat în armată? Păi, uh, păi eu a fost sub dominația germană, că face la timp a fost nu, nu știu eu numai cum mi-a spus tata crezi că a spus tata ăsta da. e da. cum a mi-a spus tata a spus a că l i a spus tata lui că l-o luat așa ca că că nu prizionier e, mm -hmm. e, recrut e, recrut dar a fost așa ca co concentrat concentrat, da. concentrat. Și el a venit din război așa a împuținat la trup, s-a da, însurat și s-a însurat și a făcut pe bunicul meu, pe... S-a însurat... A născut doi, doi feciori, pe bunicul și încă mai un frate, bunicul l-a chemat e, Dumitru și pe frate s o -a, a chemat Ștefan. De fapt. din care tata a fost fecior de-a tata a fost fecior de la Dumitru bunicul da. a avut? Bun e, bunicul a fost însurat de 3 ori și au avut 8 copii acum o întrebare Natalia a, a zis că a fost însurat de 3 ori a avut 8 copii avea voi oamenii să se căsătorească de mai multe ori? da, Cum? da cum dădea de voie? Că rămânia vâdu. A, -a. O avut prima nevastă care a o avut-o, trăit cu ea cinci ani. Aceea cu aceea nevastă de la început nu a avut copii. Partea ei de avere e, bunicul a fost un om bun. Partea ei de avere i-a dat-o lui bunicul testament ca să nu rămâie la străini. E, după, e, după moartea s-a murat a doua și au avut cinci copii. O o bolnavă cum se zicea mult de apinticită. Dar nu s-a știut atunci de ce că zicea că îi bolnavă ieri doar o, o lucrat și astăzi o murit. Probabil o a fost bolnavă de apinticită. Și au murit și au rămas 5 copii. El nu a avut ce să se facă cu 5 copii mici. O trebuit să-și cate altă nevastă ca să-și îngrijească copiii. Au avut copii și cu asta alta, o a avut încă trei. Trei copii. Deci la o altă s-au pus opt, opt, copii. opt copii. Din care la, după ce au născut a, a optelea copila lui și a E, a treilea cu nevasta. El s-a îmbolnăvit de picioare. L-a durut picioarele, nu mai putut să stea în picioare. Și-a stat pe pat, mobilizat la pat, o stat ani, din care numai bunica o crescut tâți. Pătesc copiii, păteți opt. Și că... apoi i-a dat pe la alții pe la alți oameni care au avut nevoie, i-au dat slugi, la bite, la oi, la de să grijească fietele, să grijească de copii. altor. Au fost dusă pe la Dej, pe la... la o familie de maghiari, o una dintre fietele, din care au venit femeie bătrână de acolo, atât au ținut o servitoare. Da, a înseamnă că s-a simțit bine sau a ținut-o cu forța? S-a simțit bine. S-a simțit bine. Că nu s-a mai căsătorit. Apoi așa a venit la alta soră de -a ei și acolo cum o stat până ce s-a dus la domnul. Nu s-a mai... Și... Um, um, deci, bunicul l-a avut pe Dumitru, da? A... Al la copil a fost Dumitru? Dunicul a avut... Dunicul Dumitru, așa. câte la copil a fost tata? Tata a fost ultimul, a optelea. Așa, a fost mezinul. Mezinul, da. Și ce... E, e, pe ceilalți cinci, pe primii cinci, nu i-au portat la școală. Uh -huh. Pe ăștia trei, au fost trei băieți. Eu purtat la școală pătăți, dar nu până, nu cât o trebuit, cât să știe să scrie, să semneze numele și să știe de unde îs și, și cum e. e din care e, și pe unul dintre ceilalți cinci o vrut să-l de, să-l o trimis la școală, dar au avut de trecut o apă, apa Iza Apă, o trebuie să, să treacă Iza. Iza eu, a fost pe o punte gustă de o trecut. Și ceilalți coptii mai vecinilor, s-au certat și l-au tăpat de pe punte în apă. Noroc că l-au văzut cineva și l-au salvat ca ar fi să și nu l-au mai lăsat altul să se ducă. Pe când au fost ei trei, au fost ei trei frați, unul după altul, în fiecare an câte unul. E, tata a fost, probabil, mai maistit. Și, e, da, cei doi care au fost a doua și a treia, aceia au învăța mai bine. Tata a nu învățat așa de bine că au scris cu tabliță atunci, pe, pe, unde era, unde, eu, pă... unde era școala? Unde era școala? Unde Școala a fost e vizavi de biserica din jos. De la dispensa la e farmacia. Une farmacia. Uh -huh. Unde era farmacia? Cum arăta școala, mai știți? O cineva? clădire bătrână, sobruță din lemn, fără multe. Și când venia tata de la școală, ce las copii merea cu tablița și arăta la tata lor. Că ce-a învățat, ce-a scris. Tata nu i-a arătat niciodată că el o fă mai șmeche. Dar el chemat dacă nu s-a putut deplasa, el tema la el la pat. și Hai, Simioane, încoace, să vedem tu ce ai, ce -ai învățat la școală. El nu mi-a dat doamna de învățat. Dar totuși ce tu-a spus acolo, ce ai citit la școală? Cartea și copilul, copilul și cartea. <gătă -i> o glumă <gătă -i> O lua bastonul de lângă el din pat și-o tras două pastoane și nu am mai vrut să mai la școală. S-a terminat cu S-a terminat, va pe punte, cu bastonul. S-a terminat, termina. pe punte, va cu bastonul. S-a pe de repede cu școală. Da, da, atâta cât o știut să, o știut să scrie numele, o știu să... să, să s-o cotească câtva ca... O asta e tata, tata, tata, da? Tata, da? Tata că zi. el până la urmă totuși nu a fost un bărbat prost că s-a învățat a, a construi Căs. Aha. Și el a fost constructor de Căs, a fost primul constructor însă el, pe vremea mm. când a fost mai în putere, mai în... <coughs> și... No. Și mama? mama... Deci soția lui Da, mama a fost, uh, și eu a uh, provenit dintr o familie de șase frați, dar numai ea singură a ajuns până la căsătorie. Ceilalți au murit copii. ce cinci. Numai mama singură a ajuns. De... A fost... hmm. Toți au avut câte. Sunt întâmplare, câte, mai... câte întâmplare și au murit. Și mai mici, și mai mari și-a a venit apoi geniere la, la bunice după mama. Bunice după mama. Da, și-apoi noi aici am crescut cu bunice după mama. Cu bunicul meu a fost în, în, și în primul război mondial bunicul, tata lui mama, tata, tata lui mama, a făcut și primul război mondial și a doilea. Și-a fost împușcat și-a scăpat. Și-a fost dus la Odessa să-l să ducă, să -l ducă l o prizionier până la urmă, și adică el s-a dat prizionier că nu a mai putut învinge, că nu a mai avut o să nici apă dar de cum să aibă altceva, de, mâncare, că nu era numai sânge, au zic că te părea ele, și el s-a dat prizionier, au zic că chiar dacă, să vă spun de la început, a o, o fost în război și a fost de trei ori pe linia întâi, el a avut o carte de rugăciuni. La, la, au purtat o carte de rugăciuni cât l-au luat, când e au încorporat numai cartea aceea de rugăciuni nu i au luat de la el și cineva ceva un bătrân, că nu mai știu eu cum eu zis la om, i-a spus o au Alexa Alexa pe, pe bunicul după mama Alexa zice, asta nu o lăsa de cătătine și tu dacă te duce tu să, să tragi să lupți dar să nu tragi niciodată să să, -ți închești, să să simți că a căzut cineva din arma ta. Tu să tragi. Dacă glonțul s-a nimerit, s-a nimerit. Dar tu să zici, no, îl simtesc și pe acesta îl împușc, să nu tragi. Că cum îi trage și îl împușca din, din bună voință și din suflet, cum îi fi împușcat. Și de trei ori el o rămas numai nu știu câți au fost, ca nu mai rețin cât au fost din, din linia întâi a frontului, că rămâne numai cât de ce și și l-a băgat iară la înaintare, de 3, până a treia oară. Până a fost a treia oară, s-a gândit, mă, dau și mă apuc și-mi să mă împuște. Că nu mai pot. Până când să suport atâta în acasă. Și o, o țintit și l au văzut până când s-a din glonțul, care l-a tras. Și aceia au zis că a fost pe la prânz. Probabil cam la vremea asta, asta Pe, asta vreme. pe când au fost la ujină, cum zice bătrinii, pe la 4-5, l-am pușcat și pe el. Și lui, a intrat glonțul în piept, pe lângă inimă și s-a oprit în spate cât nu i ieșit pe Și piele. Și a rămas acolo în spate. Și atunci au căzut și el. Și au venit că era, e, cum le-au zis, care e strângea răniță? Sanitar. rancadieri, rancadieri. A, da. Și atunci le-au zis albiet. Au venit și l-au dus. Crucea Roșie. Da, l-au dus Crucea Roșie, l-au dus la spital, la, că nu a fost în țară, nu a luptat pe în țară la noi. O luptat în... Ceva să În... Vestea și tata... La Novi Sad. La Novi Sad. Acolo l au dus la, la spital. Și acolo l-a ținut, l-a operat, <coughs> l-a scos glonțul și l-a ținut o lună de zile. Și la o lună de zile i-a promis că-l las acasă. <coughs> Și nu l-a lăsat. Pe când, fost, pe când e făcut ieșirea din spital, l-a dus din nou pe front. Dacă a văzut că l-a dus din nou pe front, s-a dat prizonier. Dacă n-am reușit să mor împușcat, mă duc să mă împuște străinii. Și l-a dus, l-a încărcat, încărcat pe mai mulți, că s-au dat mai mulți, mai mulți prizonieri. Acolo unii au dat pătăți prizonierii. Și-a încărcat în vagoane de astea de purtat marfă. Și... Se ducă la... La Siberia. și -o oprit într-o gară undeva la Rusia, unde vine... până când a avut liber ca să poată merge trenul. O așteptat alt tren ca să vie de la... de acolo, de la... De la Siberia. Și-a că vine și-a bucăți de gheață din de vagoană. Ticat acolo în gara aceea unde au ei. Și el s-a gândit, Doamne, prin că Totuși, au știut că este undeva unde și nu numai gheață. Ac ne duce acolo. Și el stân... o, -o s-a după vine, vine. s-a lăsat lângă o ușă de vagon. Știți el tot a lucrat cu geditele acolo, cât a stat trenul, după ce a văzut că vedea numai până niște așa pătrate vine, acum vine trenul cu viața. A zis că el tot a lucrat, tot a lucrat, că ușile nu au fost închise hermetic, că dacă era închisă să sufocat, atâta oameni. Și a zis că Dumnezeu Sfântul poate că i-a dat. El, tata împins, impins, împins până și-a putut băga mâna Pe când și-a băgat mâina tata, s o sucet în ce parte, tot așa jos, stân jos. Și-a băgat, tata mâna îmi dă Și-a tras de ușă, cât să încapă pe dungă. Pe când, o auză fluierân, o de trien. El, când o auză de trien, a așa trenul când a plecat. Pă s -a -a din forța care și din firea care a avut-o în el, atunci au intrat pe, cum au putut intra pe dungă, și-au sărit, s-au aruncat din vagon jos. Pă când s-au aruncat din vagon <coughs> jos, că trenul nu, fost, nu și a fă -o mersul, mărsul. O căzut pe niște boscheți. Păi niște pteatră ca... Și s a tăvălit, așa s a tăvălit pe niște boscheți. Pe când o dat, că o avut pe cineva cu ei, un șef acolo mai, a văzut că e ușa deschisă la vagon. Păcând când a zis că trenul a început a-și lua marsă. El o, o auzit numai că strigă din ușa vagonului cum și-a scos capul. Mă, El s-a tăbalit și s-a ascuns în boscheță. Și s-a dus trenul. Și el a rămas acolo în boscheță. Și-a stat până noaptea. Noaptea când a venit altul tren, tot de acolo de la Siberia, s-au urcat pe celălalt tren și au venit iar înapoi. De unde a plecat. Și s-au întâlnit cu alții români în ceva localitate, în ceva gară undeva că nu mai ți minte, cum mi au spus. Și s-au unit peis la oaltă și au plecat pe jos. Să vie din. Din altă țară, nu știu, din, nu știu de unde din care, din Austria sau nu știu, până, până în Austria, cred că s a dus, sau nu știu cum. S-o întâlnit și cu un Săcean, cu un, cu un om din sacen. Și până când s-o întâlnit, ei fost vecini de coptii. Și au zis, uite, că lumoșul eu mai zic și Sebastian. Nu numai Alexa. Eu pus. Eh, lo, da, eu. Eu. Eu. Cum să pun două nume, atunci. nu <coughs> au pus cu două nume în certificatul de naștere. Eu fă pus numai cu un nume, dar încă eu mai pus un nume ca să. Și apoi eu am întâlnit și au zis unul ca altul. Ei, Sevestenie, Sevestenie. Ne-am întâlnit. Să mănăm laide vreme ca să nu ochii -ti tiemi. Hai să merem amândoi și au venit pe jos o săptămână și-a întâlnit, s-a dus la o moară. O, o trecut pe lângă o moară cu văzut că e tată făină pe praf mm. și-a zis, hai că aici trebuie să se iei moară. și în gamela, nu știu ce a fost acea gamela de la... De la... De De la, la, de mâncare. De la așa. așa. ei s-a băgat în moara aceea cu moara părăsită și-a găsit faină. Și-a făcut turtă și cu apă și cu făină, făcut aluatul și o făcut foc de ceva lemn, de ce -o găsit, și s-o copt o păjar, acela de la foc, de. Dar și-o mâncat o mâncat amândoi de aceea, din, în două turte de din în gamela, și au ajuns până acasă. Cu, cu, a, aceea eu ținut, eu mai ținut în putere. Altfel eu fost într-o săptămână să nu să nu mă întreem că să vei că am iegea de, de apă de una, cum o găsitul. C-a cunoscut pe bunicu. Pe bunicu, pe da, eu, eu a, am cunoscut. Eu am avut, am fost născută și petița când am murit bunicu. E burește, era. La 78 de ani murit. Bunicu. Da. Deci el a fost un om bun și bunicul dinspre tata și bunicul despre mam. Da. Deci simțiți că aveți rădăcini, da, în... da, aveți da, rădăcini genealogice Răvecini. de oameni trăinici. Bunica după tata au trăit 98 de ani, tata au trăit 88 de ani, bunica după mama au trăit 82 de ani, mama au trăit 84 de ani. Toți au fost oameni trai. Cum vă explicați că trăiau așa de mult și de frumos? Ce, ce le dădea lor putere oamenilor? Ăsta? Munca, fizică și traiul. O trăit numai din ce-au muncit. Din, ce, din pământul ce-au rodit. Din cartofi, din varză, din lapte, din wauă, din brânză. La noi să punea, să ținea ui. Și se, se duce la munte și aduce brânza, vara și o pune într-o înt da. bărbânzi, să ziceam noi. O bărbânță era mare și acolo se bătie bine, să frământa din mânuri, să bătea bine și se pune ceas niște funduri de lem. Și pe funduri era o teatră mare care trebuie să te să penie o rădici că era. Eram, așa, era mare Până aceea Și aceia să iutea un să se facea aspra Și apoi ei abia și, va, ă, și pe vară Și avea și <cășezi> iarna, toată iarna Dar știți cum o mânca iarna? Făcea... Uh, Tăie porchi, pur, porc, doi, cât s-o putu Și... Uh, prăjeam un pic de slănină și punea cât lua în mână, la șase oameni, că noi șase oameni am fost o bunici și o părinți și noi două fete, că noi numai două surori suntem. Și punea o mână de brânză de aceea în unsoare aceea și apoi punea, cum să vă spun, dar păcea mamaliga, și în mamăliga baga, pe calețul, băga... Și o, o tăiesc. Atunci apa aceea de la mamaliga se îngroșea un pic cu ce de făină. Și apoi de aceea de făină, noi no ziceam ce eu, lua no no și punem brânza aceea. Și făcea câte o cratiță mărișoară din dupum din de brânză. <laughs> și aceea mâncam și bem apă și noi se coptii. și no noi coptii și, și bătrânii. Și era făcea lapte <coughs> acru de vacă, nu lapte dulce, nici iaurt. Pria servia laptele într-o sau în ce ori, și avea e, din iaurt făcut tot așa pe sobă o lăsa să se facă să mătiș aceea să se facă acră și turna laptele acelea servinte pe să, pe să mătiș aceea pe iaurtul acela acru și să face un caș așa ca și cum dacă a fost mai mult pe aici, cum e la oi Când înainte de a se stringe urda a fost dumneavoastră la oi, știți cum e aceea? Și că fata va, că încă fata la jinchița. Aceea e, e altceva no. Și de aceea, după, după ce gătam Noi îi ziceam închisoare După ce gătam închisoarea aceea, mâncam și cu lapte Și Era de ajuns 5-6 ore, n-aveam treabă. Meream, ne jucam, lucram ce, ce treabă vă puneau părinții să faceți? O săptăm tot Noi de la de când am fost așa cam de la, să nu exagerez, cam de la 8 ani, noi am fost de folos la casă. Când de la 8 până la 10 ani tăiem lemne, vinem de la școală și tăiem lemne cu ferăstreul de acela că unul era de o parte de lemn și unul de o parte Învățat, tăie tăiem lemn. Apoi, le crepa mărunt, le ducem cu braț în casă, încălzeam câte două camere. Că șase oameni, eu trebuie două camere. E... <cute> da, la animale. La oi, la La oi, pe vremea asta, când eram ei, nu-i trebuie dimineața și seara să fim între oi, să alegem ei dintre oi. Când era de pat vacile, trebuie să simt, să, să tragem apa din fântână, să o țâpăm în un așa cum e la dumneavoastră acolo, la, la Ciuroi. La ciuroi. Nu și mere vacile și bea apă acolo. Și noi de tot tragem și tot împliem văleul ca, ca să aibă de un să se sature. Ați fost fericit în copilărie? Da, da. da. La ce vârstăvați căsătorii? La 18 ani, fără o lună. E o lună din 18 ani. V-ați căsătorit cu cine ați vrut dumneavoastră sau v-a dat părinții în căsătorită? Cu cine am vrut eu, dar cu, cu indicația părinților. Așa, așa. Nu. Și-a cu... -a, -a fost în regulă? Au fost bine. A fost bine. A fost bine. A fost bine. l cu amobată. <laughs> Nu, nu surat, că fratele, că fratele nu? nu, dar noi trebuie să întrebăm. A să fost, rămân, a, fost bine. a fost bine. Am născut și eu la rândul meu doi copii, i-am așa... căsătorit bine, i-am crescut bine, da. i-am învățat la școală cât în limita posibilităților și i-am căsătorit tot bine. bine. Mulți am lui Dumnezeu Sfânt. Feciorul <coughs> o luat... <coughs> Femeia asistentă medicală. Da. El lucrează ca electrician. Atâta s-a putut face. O făcut o profesională. Dar i-a plăcut ce-a învățat, o învățat de plăcere și și-a profesat meseria de la 18 ani. Și el are acum 36 de ani și el are are 18 ani de păcat. Sunteți o mamă fericită că aveți da. copiii lângă da. dumneavoastră? Nu s-a plecat. plecat, fata a plecată de 7 ani. Unde a plecat? În Italia. De și toată familia. Cu are și ea doi copii, doi băieți. Un băiat o terminat facultatea și masteratul la Timișoara, la la stat, nu, nu pe bani și nu și-o găsit de lucru numai cu salari de termic mic și nu a putut să se întrețină cu aceia bani. Și dacă părinții au fost duși în Italia și ei au avut unia să lucreze, l-au chemat și l -au... s -au dus și el la, la părinți și lucrează De câte ori vă vedeți, fată? Numai o dată pe an, numai în august. În august, tri săptămâni, vin acasă. Sunteți mulțumită că e acolo chiar dacă vă edem. Da, sunt mulțumită că ne auzăm la telefon de două ori pe săptămână uh -huh. și băiatul al doilea băiată a fete, face tot facultate la Baia Mare dar îl <coughs> face așa la, la distanță, bine numai la examen că nu am mai putut să îl ție ei, părinții să îl cu bani ca să facă și el ca celălalt nu, no, și, și el, băiatul al doilea, se duce și lucrează, câte două luni, trei luni, mere și lucrează acolo și cu banii lui, vine și se descurca da. aici, deci de de examenele Da. da. <coughs> cum, cum ați învățat să păstrați portul acesta, copil? Portul nu ne-a fost foarte drag, că noi, a este, a fost cel mai frumos. E <coughs> de ce Creești, ce aveți pe dumneavoastră? Ce e, avem noi acolo? Am, e cam așa așa e făcută din bumbac, am cumpărat bumbacul, am pus chiară și am țăsut pânza. Pânza am, am, am tăiat-o cum o trebuit, am făcut mâinicile, am făcut stanul și ne-am apucat și am cusut-o cu acu. Tâte huchii sută cu acu de noi și modelul și tot încățetul, tot huki cusut de mâna noastră. Noi de asta ținem atâta la port că noi am muncit pe, pe o camașă de asta, noi trebuia să muncim o lună. Pe lângă este lucrul ce le lucram acasă. Apoi pânzăturile sunt din lână de oaie. Am tuns oaie, oile, le-am am spalat lână, am tors-o din, din mână, am fărbuit-o, am cumpărat vopsele și am fărbuit-o, am pus chiara și le-am țăsut cu modelul care se văd. Da. Trestuța, tot așa e făcută. Din... tot din lână și am păsteară separat, cum se pune, tot am urzit un pic alb, un pic negru, un pic, și cum am urzit, așa am și bătut. Ca să se facă un... Fetele tinere mai știu să și nu, că nu e bine să le învățăm? E bine, numai nu știu, nu nici au timp se să de interes. Ia, haide să mame dragă, că ești, sunteți aici, hai să ne unim un pic. Ia să le dăm un pic de interes la fete. Am vorbit cu primaria să facem un proiect să primim da. niște fonduri europene, iar fetele să capete interes să lucre pe bani. Că? Da, ar fi o ar fi, treabă O să facem un bun. atelier însă, da, cel, da, da. Să vină un atelier ar Și fi? dumneavoastră să le dați lecții da, la da, fete da. Și fetele să învețe meserie Și să vândă minunile astea Pe bani grei Ar fi o treabă, fi o treabă bună. O bună Da, da, da, ar fi o treabă Eu a bună Eu zice să vorbiți ca femeile de una de la alta Am vorbit cu primăria Și ei sunt de acord da. Ia hai să ne unim, de asta facem carte. Haide da. să ne unim forțele și eu noi în cartea o să spunem că vreți lucrul ăsta și să te Noi ateminem. vrem, noi vrem și să știe să că nu niciodată nu știi ce aduce ziua de mâine. Sput. De exemplu, nu vină să opresc fabricile, să că Noi îmi purtăm și din acestea la alte materiale. Dar noi, aia este aia nu ni le mai e nimeni. Noi nu le e. facem noi cu mâna noastră. Lână, am slavă Domnului, este destulă. Că nu facem, că e mult să face, aia asta din lină, aia stăzi din lină, aia stăzi din lină, aia stăzi din lină, numai Da, nu mai facem nimeni de astea, numai ce am făcut noi e mult. e păcat, să au suferit atât de ani, dar să asta. Da, sigur, să punem și dacă nu ai grijă de ele, să fac un fel de musculă pe ele și le strecă. Trebuie, trebuie avea grijă de ele ca de, ca de zilele care le ai. Trebuie, trebuie să trebuie striate, trebuie dusă la văltoare, spalate. Bate la 2 ani odată trebuie trecute în apă, să le învrtească valurile de la. La vântoare, acolo, la moare? Da, la vântoare, da, la moare, la Mekreci la... da, sau -am. la Vasile, din da. acela grad. Mă mulțumim, mamă, că tare, tare... Ești prima din sat care ne-ai spus o poveste de familie, un arbore genealogic. Da. Și să știi că așa va fi în carte. Arborele, <coughs> familia mea da. cum ai, exact cum ai povestit așa apare. Bine. Și iată cum ai... Eu mai am o carte. Eu mai, eu mai trecută într o carte. Da? Ei, da. E pe să trecem și în cartea asta, că trecem și meri. La fata lui, la profesoara de engleză, dacă cum nu Ilana știu. La Ilana Greal, l-a spus că da. am cartea, nici o griză. No, prima am prima poezie din Cascria... Hai zis că ne recinți, pe... hai zis că ne spui, am. Vreau să vă spun o... Stai, stai, stai să filmăm. Asta vreau să te auzi și simplu. Nu, vă spun întâi până nu mă filmam, ca să nu cumva să mă greșesc zic, și apoi zic. să, să repete. Vreau să vă spun așa ca o poezie, așa ca un cântec a Iziei, că de la noi izvoră Izia. Prunză verde a Bradului, la poalele muntelui. Nu, ești că tu m-am că v-am spus eu că trebuie să. Nu, dar nu trebuie să știu numai mult, că am eu să să aminte mai înainte. Pe ala munte lui. E un, no. e un râu frumos. E un râu de seamă, că vă spun numai așa, că pe mine e ce de primele versuri. E un râu de seamă pe care Izal-Cheamă. Să-o care no, dimineța. Iza trece încet în el. Cu... Vai, dimine, că nu-i Am emoții. Stai cu am, și am multe. Să vă spun altul. Zi alta. Da. De-aș trăi ca bradul în, în munte, n-aș avea supărări multe. Dar trăiesc ca plop în vale, am mult dor și supărare. Mă supăr, mă năgăjesc, de ce văd că bătrânesc. Bătrânit am, nu știu când, dar n-am bătrânit șezind. Cam am îmbătrânit lucrând și la sapă și la fânt. Nu știu viața cum ne-a când noi putem munce. Nu știu cum ne-a si viața pe când noi putem lucra. Dar mă rog din când în când, eu muri să mor lucrând. <coughs> să nu ne pe nimie, să se urască cu mine. De unde am. Eu, am, eu sunt grupul folcloric a celului, da. da. Și? și, le și, și -am Da. da. He, am făcut, eu am vreo, să nu exagerez, am vreo sau șapte cântece făcute de mine. Și unde îți cântă cealaltată? Le am înt caietă, da, sunt într Sunt într-un caiet. Da, da sunt într-un caiet acasă. Le am și caiet... m-am gândit că-i luat și caietul. Da. Cu mine și, uite, Am uitat. Când o să că mai venim un pic mai, mai în sus. Când mai venim o dată, mai răscă mm. și să facem o poză la Haiti, de când de cântece. când o să mai venim, în... mai da. venim la documentare. Da, măcar poezilele trebuie păstrate mm. la fel de prețioase ca și și hărnuța. să da. mai... vedem cum frumos. Hai să vorbim și cu aceasta asta, că și ea are povestea. Ei. Dacă mai avem loc în portofol? <sus> <sus> <mai le -a. sus>